rugăciune pentru trăirea tainei abisului Dumnezeu. Doamne, Tată celor scăpatate și răcorâte, te iubim, te strădim și te mulțumim, fiindcă taina abisului tău Dumnezeu să trăim în putut, pentru că mintea noastră, după asemănarea abisului tău, ai făcut. De aceea mintea noastră se întinde spre abisul tău fără margin din care revergi faptele tale de iubire, ca niște râuri de apă vie pe care ființa noastră le primește, se lărgește și să ajungă la tine se o Abisul tău însă nu poate fi văzut, nu poate fi înțeles, nu poate fi odată cu valurile energiei tale necreate perceput fiindcă în mintea noastră, tipul abisului tău, Dumnezeu, nu fac să fie încăpit. Toată, Doamne, Tată, ceresc a toate făcătorului să-i vină să-l vină să-l fiindcă prăjirea tainei abisului, Dumnezeu, mintea ne-a trezit zvonul sau poderea valurilor subtile ale tipurilor sau creațiilor tale cu o cunoaștere a lor ne Se bogățit. Să pătrungăm torentul imens al prevăsării energiile tale necriate după a noastră putere, nu l-am putea suporta. Abisul tău, Dumnezeu, este atât de puternic atât de profund, atât de plin de vie, încât nu-mi putea mintea noastră înțelege și contemplare. De aceea ne ai unit nașterea Filiului tău lui, din care taina tronului tău mi s-a descoperit. Ca să ne scape de o sânge, de moarte, de păcate, Domnul Isus, ca un torent de iubire într-o pată la cerne chemat, prin puterea care desăvârșește toate puterile, prin înțelepciunea care covârșește toată înțelepciune, prin lumina care depășește toată în nu Doamne, Tatăl Ceresc, a toată făcătorul te iubim, te slăbim și susținim, fiindcă taina abisului tău Dumnezeu este, din care îți doresc miliarde de sensuri ale cuvântului generator al vieții nouă ne dragostea ta cea cuceritoare și smerită, la viața cea veșnică, la cena cea de taină se să le pădem slava de în a acestei lini. Să devenim mădunare ale Domnului nostru Iisus, în care adâncul Tău ce de du-ne chip omenesc aluat, căci Fiul Tău cu firea noastră s-a pentru ca mintea noastră să poată înțelege și cuprinde adâncul Tău ies, ca o minune nu s-a mai întâmplat. Aici este taina mare a coborării tale în ea, așa cum Domnul Iisus Hristos în ce nici vor să această taină